«Карамбе!» – це слово прозвучало шість разів поспіль і щораз супроводжувалося ударом потужного кулака у стіну готельного номера. «Карамбе!» Вилившись в останнє, він швидко рушив туди, де вже зібралися всі. Коротким жестом дав команду розпочинати. Кілька схожих між собою портретів, застигли на величезному моніторі. Понад усе він жадав зустрічі з цією людиною бодай на п'ять хвилин, а можливо і менше, якщо той продемонструє правильну поведінку, а якщо ні, п'яти хвилин також вистачить, аби отримати від нього те, що потрібно, а потім кинути на призволяще на якомусь смітнику, Адже смітників тут не бракує. Проте підступна доля, вочевидь, збиралася відтягти визначальний момент його життя. Усі обличчя на екрані були спокійні, на деяких навіть закарбувалася посмішка. Деякі навіть не були надто схожі між собою. Хто він такий? Його звати Богдан Варибрус. 42 років. Колишній учитель історії у звичайній школі звільнений 16 років тому за жорстоке ставлення до учнів. Відтоді безробітний. Шість років тому підозрювався у незаконному володінні зброєю, що, правда, справу закрили за недоведеністю. Пишуть і про його участь у кримінальних структурах. Відома точна адреса та номери телефонів, але там його вже немає. За два дні до скоєння злочину зник і дотепер не об'являвся. Вираз обличчя Дельбоски тепер був зосередженим і, як ніколи, похмурим. Що відомо про саме вбивство? Виглядає, як замовне, Підключився Батістон. Лише один факт. Присутність серед розстрільних сина боса мережі закладів на 90% підтверджується. Схоже, наш клієнт-кілер. І тепер він повинен лягти на дно, якщо справді досі не встиг вискочити з країни. А така можливість, на жаль, існує, адже розшукові структури – ідентифікували його не одразу, міг і на сході країни заховатися, є начебто дані про його зв'язки з терористами, представниками новоутворених псевдореспублік. А там досі повний безлад. Проте, гадаю, він ще тут. Чому? Виконавець такого рівня повинен розуміти, що його зображення з багатьох камер – одразу стануть відомі, і є ризик бути упійманим при перетині кордону. Акції такого роду готують ретельно, отже він мав подбати про безпеку, місце для укриття. Гадаю, перебуває зараз в повній ізоляції і сидітиме ще довго, якщо, звісно, не ліквідований замовниками, договорив Дон Маріо. Вони також готувалися. За будь-яких розкладів усе дуже погано. І навіть ще гірше, коли у вашій країні востаннє відбувався подібний за резонансністю злочин. Не пам'ятаю такого, знизав плечима Петро, напевно, ніколи. За часів бойових дій на Сході масу народу постріляли. Але це інше, щоб на мирній території я принаймні не чув. От тож бо, від інтонації голосу шефа мороз ішов поза шкірою. В цілому світі таке не щодня відбувається і не щомісяця. І тепер я маю повірити, що ця людина випадково причетна до наших справ. Людина унікальна для цієї країни. Єдина у своєму роді з сорока мільйонів чоловік так батістоне. Та яка розстріляла при вселюдно п'ятьох, і спокійно пішла геть. Зауваж не побігла. Просто пішла. Ні. Ніколи, ніколи не повірю я у такий збіг. Відбувається щось серйозне, і природа цього поки що нам не зрозуміло. У мене є припущення щодо цього. Ще не перевірене, але, патроне, це може бути пасткою. Ви не думаєте, що насправді у нього нічого немає, а найнятий цей мачо навмисно тими, хто в курсі наших справ, щоб ускладнити нам життя, а заразом переконатися, що ми досі не припинили спроб. Бурмило, промимрив, підніс Петро, виправляючи Батістона. Це припущення ні на що не впливає, відрізав дон Маріо. Доведемо справу до кінця. Працюйте з матеріалом. Я також підключаюся. Вийшовши на балкон, дель боска. Закурив сигару, скласти все докупи, вірогідно і, бодай, теоретично ніяк не вдавалося. Припущення Батістона виглядало не надто логічно. Принаймні, сам би в такий спосіб не грав. Отже, у справи мав втрутитися якийсь випадок, а це ще більшою мірою погіршувало прогнози. Удача тільки-но замайоріла на обрії. Тепер геть усе затягло туманом, схожим на той, що іноді висить над океаном вздовж узбережжя. Півдня вони майже мовчки сиділи за комп'ютерами. Кожен окремо. І кожен збирав інформацію за своєю темою. Усе накопичувалося на сервері, де за великим монітором, розподіленим на сектори, сидів сам Дельбоска і аналізував результати пошуку. Все знайдене сортувалося і заносилося до відповідного розділу, а важливість цієї чи тієї інформації патрон визначав особисто. Ближче до обіду, Вимальовувалась основна картина подій у Нірвані, адже для розуміння тюнівих процесів економіки та політики хто-хто, а Дон Маріо консультацій не потребував. У будь-якій частині світу кримінал – це кримінал, і мотивів у невідомих замовників було достатньо. Що потворніше суспільство, то багатша палітра тіньових процесів, які відбуваються у ньому. І замовити таку виставу міг багато хто. Насамперед, конкуренти власника Бориса Маркуша, який упродовж останнього року добряче посунув їх, розпочавши до всього ще й політичну кар'єру, чим додав собі Важлив у бізнесі. Насувалися вибори, на яких Маркуш та його новостворена партія оцінювалися доволі високо. А коли шальки політичних терезів змінюють положення, це виливається у гроші. Без перебільшення великі. Коло пошуків у цьому напрямку виглядало не надто широким. Другий напрямок теж пов'язаний з політикою, хоч і не мав зв'язку із особою загиблого. Країна традиційно мирна, загрузла в смузі революцій та збройних конфліктів. Вирішувати питання силовим протистоянням ставало звичкою, а кількість бажаючих боротися за владу зростала. Останні два роки відповідні сили – намагалися протягнути у парламенті країни новий закон про володіння зброєю, який давав би право необмежено озброювати приватні охоронні структури, а отже дарував можливість олігархам утримувати маленькі, боєздатні та цілком законні армії, ефективність яких не йшла в жодне порівняння із натовпом Озброєним бруківкою та коктейлями Молотова. У цьому випадку замовлення наглядно демонструвало, до чого призводить неозброєність охоронців, і підштовхувало суспільну думку до розуміння необхідності прийняття відповідного закону. Третій напрямок взагалі виглядав примітивним. Проте в такій державі і він мав право на життя. У період, коли мала остаточно окреслитись зовнішньополітична орієнтація країни, такий резонансний злочин міг мати прямий вплив на її вибір. Напередодні важливо саміту скоїти подібне, означало змінити рівновагу у хисткому балансі. Отже, такий розвиток подій на руку тим, хто схиляється до Росії в ситуації, коли народ відчув, що казками про Європу ситий не будеш. Якщо ж злочин розкриють у короткий термін, це свідчитиме про спроможність владних структур, які в цей період були зорієнтовані на Захід. Отже, старатимуться, аби знайти не самого лише виконавця, а й замовників. Дону Маріо було глибоко начхати на політичну орієнтацію і взагалі долю цієї країни, яка дійсно справляла вельми неприємне враження. З усього, що коїлося в ній, йому потрібен оцей сам один – що дивиться з екрану монітора, і на перший погляд не надто скидається на кілера. Тим не самохідь, пригадалися події десятирічної давнини. Убивство Ауреліо Мотти, той, хто його скоїв, мав зовсім непереконливий вигляд і, схоже, ледве бачив світ крізь грубезні окуляри з масивними лінзами, а його тоненьку шию здавалося можна обхопити пальцями однієї руки. Петра смикали на всі боки для роз'яснень тих чи інших моментів мало зрозумілих чужинцям. Тексти, з якими вони працювали, одразу перекладали електронним словником, проте місцева специфіка, однак гальмувала Процес розуміння. Та, відповівши на численні як і чому, Балюка вперше занурювався у свій комп'ютер. Дон Маріо, зрештою, дав йому спокій. Хлопець же кілька разів довів свою корисність там, де ніхто не сподівався, і, надія на те, що це станеться бодай ще раз, не полишало боса. Зрештою, той таки озвався надвечір, коли в тому вже настільки давалася взнаки, знаки, що Дальбоска збирався давати команду на відпочинок. «Донне Маріо, я б хотів поділитися деякими своїми міркуваннями, якщо дозволите». Відірвавшись від комп'ютера, Петро обвів поглядом присутніх. Миттєво всі опинилися за його спиною, і хлопець, що значно посміливішав за кілька останніх діб, провадив далі. Як зрозумів я, основна версія подій полягає в тому, що вбивство замовне, і той, кого ми шукаємо, килер. Мої дані змушують сумніватися у цьому. Я, звичайно, не фахівець у кримінальних питаннях, взагалі далекий від цього, але роблю висновки з міркувань простої логіки. Припустімо, кілер збирався поцілити лише в одну людину – сина торговельного магната Маркуша. Тоді це можна було зробити набагато простіше, адже хлопець ошивався по різних місцях і, як правило, без охорони. Почитайте, що пишуть, самі побачите. Усі мовчки слухали гіда. Припустимо, ме тої акції була очна розправа саме у виставковому центрі. Тоді він міг піднятися до адміністративної частини, дочекатися, коли там з'явиться той самий Віталій Маркуш і покласти всіх, хто перебував поруч із ним. Міг навіть після цього пройтися кабінетами, і вистрілити всіх працівників адмінчастини. І для цього йому досить було ліквідувати лише одного охоронця. При цьому його обличчя не світилося б на численних камерах, а ризик був би менший. Погодьтеся, в маленькому приміщенні серед чотирьох працівників охорони, якби їм більше спритності, не знати, як би все Обернулась. Дель вже хотів було щось зауважити, але Петро, зловивши кураж, підніс пальця догори. Та не це головне, це лише мої міркування, аби ви ще раз замислились над вірогідністю ваших припущень. Більш доцільна версія полягає в іншому. Неважливо, килер наш невідомий чи випадкова людина. Хоч ким би був цей чоловік, він зараз наче кістка в горлі нашим політикам, що при владі. Їм кров з носа, потрібне показове розкриття злочину, який принижує країну в очах Європи в такий недоречний момент. Інакше ганьба. На саміті їх просто зневажатимуть. Для тих, хто зараз при владі, ситуація складається так, що треба кров з носа схопити нашого незнайомця. Чому незнайомця не втримався Батістон? Он скільки про нього відомо. А це як сказати, знову завів своїй Петру. Ви ж не дослухали мене. Не знаючи, чи зрозумієте ви до кінця, але тут, в цій країні, можливо все. Особливо за гроші. А тим паче за великі. А тим паче, якщо ще й припікає в задницю. У нас тут за потреби можна протягти та узаконити будь-що. Чорне-білим назвати. І пройде. Потрібен знешкоджений виконавець та його публічне покарання. Вже, негайно. До кінця місяця, гадаю, з цим не було б жодних проблем. Ця відбувала у нас знаходять швидко. Але ось нестиковка. Морда убивці кругом засвітилася. Тепер мало хапнути Будького і змусити визнати себе нірванським стрільцем. Він ще й повинен саме так виглядати. Петров казав пальцем на монітор з численними Богдановими зображеннями і обвів поглядом присутніх. Скажу вам ще одне. Цілком можливо цей хлопак навмисно півгодини лазив рядами і в усі камери зазирав, щоб не знайшли йому заміни. І тоді справді це замовна акція. Ви праві. Той, хто відважився так позувати, повинен мати куди сховатися. Він же не самогубця, і всі це розуміють. Тому за нашого клієнта тепер борються всі силові служби. І якщо знайдуть, не випустять ні за що. Якщо хлопа села ще якось можна вистежити, куди йому за великим рахунком подітися, то цього. Палець, барійок перся уперся у постать у довгому пальті хрін собачий. Такого не зловить ніхто і ніколи. На обличчях усіх без винятку читалася засередженість і недовіра. «Ти хочеш сказати, що той, кого вважають виконавцем, підставна особа?» – зрештою промовив Дельбоска. «Називайте, як заманеться, з плечі Петру. Гадаю, просто ліва людина зовні схожа. Серед сорока мільйонів – Обов'язково знайдеться. Я ще за часів навчання в університеті захоплювався анімацією. Потім якийсь час пробував себе як художник-аніматор і дещо розуміюся на цьому. Подивіться сюди. Усі згрупувалися за його спиною. На екрані з'явилося два зображення обличчя нірванського стрільця. Обидва були добряче збільшені, за рахунок чого їхні риси, особливо в того, кого фотографували у виставковому центрі, розпливлися і зробилися нечіткими. Ось дивіться, продовжував Петро, обидва обличчя зняті в одному ракурсі, і я, згодний справді, схожі. Обидва я збільшив до однакового розміру. Але давайте візьмемо у кожного з них відстань між зовнішніми кутами очей і поділимо, наприклад, на висоту верхньої губи. І також чітко видно, і в обох зображеннях вона однакова. Виходять різні числа. Або зміримо відстань між складкою на перенісці до межі волосся і поділимо на розмір між вилицями знов добряче відрізняється. Заважте, я беру сталі розміри. Якщо людина сміється, може звузитися або розтягнутися рот. Можуть зіщулитися очі. Защокиячи в щось напихають, аби здаватися повнішим. Орієнтири ж, які беру я, не змінюються за жодних обставин. І вони в нашому випадку Відрізняються суттєво. А ще в анімації є програми, які створюють зображення при обертанні об'єкта. Художник малює героя мультфільма у двох проекціях, а все решта – комп'ютерна графіка. Гадай Роглю підтвердить, отож я застосував одну з таких програм і, вівши обличчя наших клієнтів, обернув навколо осі. Прошу, дивіться, нехай це вже мультик, але що виходить? Ось ці цифри демонструють, як відрізняються їхні параметри. Дивимось фронтально. Обличчя схожі, адже людське око насамперед ловить форму, проте не враховує пропорції. А ось так. Розумієте? Тому, як на мене, це двоє різних людей – а обличчя їхні справді дуже схожі, проте не ідентичні. Це як репродукція з картини. Талановитий художник може скопіювати будь-який відомий витвір живопису. Скільки їх малювало Джоконду. І всі її пізнають і скажуть, так, це Моналіза, а експерт – «Чітко зазначить, ні, це підробка». «Ви згодні?» Дельбоска міряв кроками кімнату. Всі мовчали. Тільки Рауль, посунувши кмітливого гіда, клацав кнопками на його компі, додивляючись деякі подробиці. «Продовжуй», – зрештою звався Дельбоска. «Ти ще не все сказав». «В основному все» зітхнув Петро. «Решту ви повинні самі зрозуміти. Зауважили, ж, що цей Богдан Варибрус неабияка удача для декого. Підібрати настільки схожого на нірванського стрільця надзвичайно складно. А тут на тобі. І тепер, з одного боку, наше завдання полегшилося, адже шукаємо все-таки не кілера, а, звичайно, у хлопа це простіше. З іншого ж боку і проблем додається, адже його шукає вся країна, і у силовиків значно більше можливостей, а отже й шансів дістатися до нього першими. Якщо його знайдуть, зауважив Батістон, то, згідно з місцевим законодавством, йому світить пожиттєве. Тоді доведеться шукати вихід на кримінальні структури і встановлювати зв'язок з ним в ув'язненні, аби вирухувати справжнього кілера. Отож, або те, або те. Петро на це лиш невесело усміхнувся, хитаючи головою, а потім... У відповідь на їхні запитальні погляди, промовив, якщо вони візьмуть його першими, для нас він стане втраченим назавжди. До суда, гадаю, наш Богдан не доживе. Ви що, шановні, кому потрібен живий свідок таких махінацій? Гадайте, лише я такий розумний, що дійшов до цього відкриття? Там пахівці і працюють. Давно зрозуміли, хто є хто, але все вирішують на горі. Бар'юка красномовно вказав на стелю. Ви не розумієте, що тут відбувається. У нас зверху наказали. Ніхто не рипне, навіть як повну дурню змушуватимуть робити. Тут сьогодні одні праві, а завтра будуть праві інші. І всі, хто був до них, завжди... Оголошується злочинною владою. У цій країні не добирають методів, щоб дертися нагору по чужих головах. І ви хочете, щоб у камері вижив той, за допомогою кого можна у будь-який момент оприлюднити правду. Та завтра-позавтра прийдуть ще якісь інші, витягнуть нашого клієнта на світ Божий і дозволять говорити». І виявиться, що справа була сфабрикована. А отже, ця влада злочинна. А ми, мовляв, не такі. Хоч самі, звісно, робитимуть те саме. Шановні, не знаю, як у вас, а тут, на цій землі, спокон віку винен селянин. Простий хлоп, тобто. Він завжди крайній. Був і завжди буде. Крапка. Це аксіома. Врешті-решт він відповідатиме за все, тож у нього є всього один шанс отримати його, встигнути першими. Вже було далеко за північ, а монітори ще світилися. Розстріл у Нірвані залишався подією номер один. На сході країни від часів перемир'я усе притихло. Люди відвикли від щоденних повідомлень про смерті, тому ситуація з Нірваною не сходила зі сторінок мас-медіа. У соцмережах вирувало обговорення, і Петро у своїх припущеннях не залишився самотнім. Багато хто висловлював сумніви на рахунок причетності Богдана Варибруса до подій у Нірвані. Вагалися і в таборі конкістадорів. Саме так – Подумки охрестив Петро Барюка своїх роботодавців, а ватажок їхній взагалі всерйоз замислився. І було над чим, хоч завдання групи після цих перепитій загалом не змінилося. Їм і далі потрібен був громадянин цієї країни Богдан Варибрус, незалежно від його причетності до убивств у Нірвані. Адже саме він – Мав щастя або ж навпаки необережність свого часу виставити на формі чорних археологів двозначну об'яву. «Все, спати!» – категорично промовив Дельбоска. «Усі до одного! А ви, патрони?» – не зрозумів Бастіон. «А я?» – пальці Дона Маріо торкнулися клавіатури головного комп'ютера. «Я висплюся завтра!» В дорозі. Це означало, що деталі плану вже склалися у його голові. Важко було назвати сном непевне забуття з численними пробудженнями і здриганням від найменшого поруху. Краще б цілу ніч вели вовки. Не подобалося. Тепер настав час боятися собі подібних. Богдан розплющив очі. Голова була важкою, сон не приніс полегшення, і навіть вмивання зранку не дало сподіваного ефекту. Його перебування тут тривало десять днів. Скінчилися різдвяні свята. Вдарив мороз, нехай невеличкий, проте у машині це добре відчувалося. Тому дедалі частіше запускав мотор, прогріваючи салон, у якому інакше... Можна було задубнути. Експедиція наближалася до критичної межі.